Eliana och Solamit. Eliana har lyssnat på Solamits berättelse och skriver den. En del är samma som i första berättelsen om Solamit. En del är lika och samma. En del är olika, inte samma. Solamit föddes den 22 november 1924 och fyllde nyligen 90 år. Nyligen betyder inte så länge sedan. Kanske bara två veckor. Inte länge sedan. Nyligen. Hon föddes i Polen och bodde där tills 1939 då hon var 15 år. I september 1939 bombade nazisterna i Tyskland Polen. Och Solomit fick veta att Hitler hade förklarat krig mot Polen. Förklarat krig. När någon något land börjar ett krig så heter det att man förklarar krig. Solomit fick inte gå i skolan mer. Hon var jude. Och Hitler tyckte inte om judar. Hennes familj blev skickad till Auschwitz. De blev delade i grupper. Gamla män, unga män, gamla kvinnor och unga kvinnor. De gamla kvinnorna och de gamla männen åkte direkt till krematoriet. Ett krematorium kan till exempel en begravningsbyrå använda för att bränna döda kroppar och göra dem till aska. Krematorium. Det krematoriet. Ett krematorium. Där man bränner döda kroppar. En begravningsbyrå. En firma. En begravningsfirma som hjälper släktingarna att göra en begravning när någon har dött. Aska, när något har brunnit så finns det bara kvar den gråa askan. Den gråa askan. Samma som när man askar en cigarett. Det är gråa som ramlar av längst fram på cigaretten. Det heter aska. Nästa mening efter aska. Det är familjen som bestämmer om den döda kroppen ska brännas och bli till aska innan begravningen. Nazisterna använde det till att mörda människor. De gasades ihjäl eller floddes till döds och sen brändes liken. Gasades ihjäl ihjäl betyder att då blir man död då dör man. Gasades då får man en gas i sin kropp så att man dör. En farlig gas. Inte en bra gas som, som, som luften, som syre. Utan en mycket farlig gas som gör att kroppen, att man dör. Floddes till döds. Och sen brändes liken. Lik är den döda människan. De unga människorna fick göra klockor till bomberna som tyskarna använde. I varje bomb behövs en klocka så att bomben inte exploderar i flygplanet. Den ska kanske explodera en minut efter att man har släppt den från flygplanet. Då måste klockan fungera. De, de började arbetet i fabriken klockan 03.00 på morgonen. De fick marschera, alltså gå tillsammans. Marschera till fabriken. När hon arbetade hade hon nummer 224. På nätterna så bombade nazisterna husen som de sov i. En dag så kom det ett brev från Tysklands huvudstad Berlin där de skrev att de skulle åka till ett krematorium i Tyskland men det blev ett fel på resan och de fick åka till ett koncentrationsläger i Tyskland Koncentrationsläger där man samlade in Människor som man inte ville ha kvar i landet. Man låste in dem. I koncentrationslägret fanns det inga duschar och ingen mat. En morgon kom de svenska vita bussarna och räddade dem. Ingen litade på de vita bussarna. Ingen litade på dem. De trodde kanske att bussarna skulle köra dem till ett annat krematorium. De trodde att bussarna var farliga. Men det var inte farliga bussar. Den som körde bussen sa Nu ska solen skina för er. Kom med oss. En man i bussen körde och den andra personen sa var de skulle åka. Alla fick två paket med mat. På vägen, ofta upp maten i paketen. Alla fick diarré och mådde dåligt. Diarré när man blir lös i magen. Bajset blir alldeles löst. Diarré och mådde dåligt. Mår dåligt, då vill man kräkas. Spy, kräka. Man mår dåligt. Det fanns inga toaletter. De åkte till Danmark och där fick de kudde och sängar. Men många valde att sova på golvet. I Danmark fick de veta att kriget var slut och att Hitler var död. De åkte till Malmö med båt, sedan till Lund med bussar. De fick bo på en skola i Lund. De fick byta till rena kläder och duscha och bra mat. Solamit fick gå till doktorn. Hon var sjuk och hade sjukdomen tuberkulos. En lungsjukdom, sjukdom på lungorna. tbc tuberkulos. Hon fick medicin och blev frisk. När hon blivit frisk åkte hon till Ronnebybrunn och vilade sig. Sedan åkte hon till Malmö. Solamit hade aldrig gått i skolan. Hon fick lära sig allt själv. Hon lärde sig svenska och bodde i Limhamn. 1954 fick hon svenskt Medborgarskap. Solamit har två barn.